Coses de la vida amb Sira Robles Es passen ja dos minuts a 3 de 3.15 del matí i, evidentment, doncs, continuem amb aquesta secció que encara que sigui Sant Jordi, doncs precisament perquè Sant Jordi continuem amb aquesta secció i amb Sira Robles, bon dia. Bon dia i feliç Sant Jordi i felicitats a tots els Jordis que no, no ens els volem deixar. que I tant. És una festa Jordis que està passant. Jordis i jorgines i jordines. Exacte. Tots ells. Especialment els Sant Jordis perquè són més, més catalans, eh? <ríe> si tu <'ho> dius... <ríe> si sí, t'ho dic, però si et dic que un sant, o no un sant sinó un cavaller, Sí ve cap aquí a matar un drac per, per aconseguir el teu amor tu em dius, quin acta més? Heroic? Estúpid <ríe> Bé. Ja comencem a posar-li el toc de, el toc aquell negatiu o sigui, no, de... no, què no. passa, que no t'han regalat encara la rosa i t'has despertat negativa Efectivament no m'han regalat la rosa però això no té res a veure amb el <ríe> fet que jo ara vagi a destrossar un, una llegenda. No, no, que no té res a veure. Bé. Quan et regali la rosa ja veurem. Ja veurem llavors la tradició. Mira, la tradició diu que aquest pobre home va ser víctima de l'enamorament tontilus. <ríe> tontilus, es diu tuntilus així. perquè et tornes tonto. Sí. I fas coses com aquesta de sortir a matar un drac per aconseguir la teva estimada. Mira que bonic. És bonic, és sí. bonic, però hem de reconèixer que, que, que quan... Que la teva vida. Bueno, que quan estem enamorats fem tonteries. Un, unes quantes Unes quantes sí. Mm, conseqüències bilaterals n'hi ha moltes i algunes són de positives. Com és el cas d'aquesta, doncs, sobretot amb els nois, mm. es entra un, una mena de persecució mani, de mania amb la neteja. Els homes? Els homes, que no s'havien ratat mai, ah, bueno, perquè eren descuidats amb la seva higiene personal, sí. decideixen tornar-se allò molt cuidadosos amb la seva higiene personal. Que llavors és quan els de casa seva diuen Què et passa, nen? Què et passa? Que et rentes tant? Que et dutxes per dos cops a la setmana? I això no era normal, que abans ho feies, t'havíem de posar a la banyera, agafat un per una cama i un altre per un braç. Clar, llavors diuen Què passa que no fas pudor? Exacte. Que et canvies de roba. Que, que em demanes que et planxi la camisa. Què et passa? Això no és normal. No. Això no és normal. I diuen les males llengües que Sant Jordi va fer tard, va fer tard el, el seu en, troba, la seva trobada amb el drac perquè es va, doncs, arreglar excessivament. Perquè ah, sí? ja saps què passa en aquestes ocasions, que tu vols anar tan guapo i sí. si estava jugant la mort de la seva estimada, i una mica més, i arriba tard. Però però jo he descobert fent indagacions sí. que aquesta obsessió per la neteja li va servir de molt al pobre doncs, eh, cavaller. Per què? Doncs perquè què? Perquè tu creus que és normal que diguis que amb una espasa pots acabar amb la vida d'un drac? Home, i tant. Depèn on la clavis, eh? No, no és Sembla mentida que tu no ho sàpigues. Si tu li claves a la llugular al drac... Sí, doncs... Què on té la jugulara, al drac? El coll, no? El coll té la jugulara, el drac. Però el drac té un coll molt gran. Però tu imagina't que ets tan excessivament net que eh, et banyes perquè això és una altra cosa amb nenuco, No. <t 'ha> Que és allò que fan Però tu quins nois enamorats. vas. No, aquests enamorats que, que es posen colònia a, a litrus. Sí, a Dojo. A Dojo, Dojo. Llavors tu arribes a matar el drac i l'embriagues amb aquella olor. I això sí que és més creïble, eh? Que el, va venir tu, tu el Sant Jordi, el cavaller Sant Jordi. Que s'atufa i pum! Es va atufar d'allò de valent i el drac ja anava una mica tontet i marejat. Ja ha col·locat, és allò que es diu que el drac ja va col·locat. Ja no? va col·locadet i per això es va ajudar d'aquesta excessiva natalat barra, acabam la vida del del Drac. Vol dir que és positiu. Sí, són conseqüències bilaterals positives, que jo no dic que no, que no ajudin. És el cas de l'alegria desmesurada que vivim els enamorats i enamorades. I, i, quin, I quin dia avui, quin dia avui de Sant Jordi, que segurament allò que el Sergi està passejant per tota plaça Catalunya, la gent està somrient amb les roses, els llibres, l'amor i tot. Exacte, que dius on vas, ama? de què rius? És que vas a l'autobús i estàs rient. No diguem que no ens ha passat a tots i a totes. Sí, que no saps aquell què què somriure i a més és que és, és, molt, és molt dolent perquè no el pots controlar, i ja et diuen... Exacte. I estàs intentant no somriure, però no és que no pots, és somriu. que no pots, no I pots, i no pots. I vas a l'autos, n'adones que es t'estàs somrient, tu mateix dius, és es que sóc un babau, <laughs> o babava, no? <laughs> però... O sigui, <laughs> quina nova creació, neologisme, que l'hem creat el aquí en un moment. babava. babava. Exacte. Uh -huh són babaves, doncs pues són Sí I les babes també, a vegades, pot arribar a passar que caigui alguna. Però, home, sobretot com passa aquella noia tan guapa o aquell noia tan guapo, doncs hi ha alguns que es queden en aquella cara de babau Clar. que pobres, no? Entre el somriure tonto. Però què et penses que això Sant Jordi, el cavaller, no ho va aprofitar? Doncs sí, perquè la segona teoria, que ja és totalment oficial, sí. és que amb aquell somriure que portava van enlluar-ne el drac amb les dents blanques. Tu creus? Sí. I a més dius que és una teoria oficial, oficial demostrada històricament. La que heu de demostrar jo ara perquè no em podeu dir que no és veritat que ens passa això. Allò, el somriure profident, no és per dir marques, però és allò conegut popularment com la sonrisa profident, no? Clar. Que brilla, brilla, tan brilla que... Bueno, calla, ara estic pensant jo que en algunes discoteques... mm uh -huh. Que, que hi aquell llum de que il·lumina el blanc... Sí, eh? amb, si tens la dentadura blanquíssima, llavors què? Doncs ja Llavors Alluernes? semblaràs un gosil·lut. És <ríe> <ríe> el que teme. Jo no somriguis sí. perquè semblaràs un gosil·lut. Però, en tot cas... Doncs és d'agrair, no?, aquest enamorament, aquesta somriure oh, tonto... I tant, aquell... millor somriure que està amb cara de pomes agres, no? Jo optaria perquè tothom s'enamorés, sí. en aquestes dates d'inicis de... de primavera, doncs que la sang altera, com diu la Dita. Mm. I, doncs, la gent va de millor humor, eh?, que l'hivern. Doncs sí, i alguns polítics s'haurien d'enamorar més. Aquesta Perquè les és... coses, sí, les coses sí, sí. van més més relaxades, ja tens una altra cosa, un altre estat d'ànima, despertes d'una altra manera, com que et regalen la rosa al llibre, doncs veus, veus la vida amb més optimisme. problema és que els polítics s'enamoren molt d'ells mateixos. I aquí comencen els problemes Clar. i tampoc caldria. Tampoc caldria, és veritat. Conseqüències d'enamorar-se, aquell posit positivisme exacerbat, sí. aquella cosa que no et fa veure els defectes de l'altre. Clar, però això dura poc, eh? No, però, però és allò... Saps quan la teva amiga de l'ànima ve i t'explica com és el seu enamorat? Sí... Dius... És que tu t'estàs imaginant el Robert Rèfols. La descripció que et fa és guapíssim, altíssim, i superinteressant, intel·ligent, va, la perfecció. Molt, molt amorós, molt carinyós, molt amable, bona persona. Efectivament. Després et presenta el capullo del X, no? Que tu el veus tu, i dius... Tu perquè ets molt exigent. No, jo i tothom, vull dir, hi ha gent que pot ser que n'estiguis molt enamorat, però perfecció, perfecció no seria. No, bé, no seria, però el molumaco que és estimar una persona per sobre dels seus defectes, que els acceptes i que l'estimes. I que et creus la de veritat que ho és així, perquè si no no ho explicaries. O mai tant, i tant, tu tota compensada. Pobrets, ens creiem tot el que ens expliquen. Sí. I i avorstal presenten reflexió. Quina imatge tenim de, del cavaller Sant Jordi i la princesa? Hmm. Doncs, eh, Macos allò ben posats, ben parits. Però clar, si la història la van explicar ells? I ella era lletja, com, com ella sola podia ser-ho. I ella era un escanyolit i no tenia força i tot això, doncs nosaltres ens ho hem cregut perquè al llarg dels anys aquella versió que van donar d'enamorats ha anat circulant per la història i a dia d'avui encara ens arriba aquesta història de Sant Jordi sí. on ens veiem doncs, que són grans estrelles del panorama teatral, no? de romanticisme, i potser eren... Però doncs, tu ja ho estàs dient que fan teatre. No, teatre, es però sinceridad. clar. És sinceritat. Sinceritat era que ella ho va explicar a les seves amigues, les seves amigues una era escriptora i va fer la llegenda de Sant Jordi i nosaltres ens creiem doncs, aquesta visió de, de que el cavaller Sant Jordi era maco i potser era una versió de mortadelo o de jo què sé no. o sigui, Nosaltres ens imaginem a Sant Jordi amb aquell cavall blanc, amb aquella armadura amb, aquell, amb aquells trets de, de, de cara ben macos i potser mira, potser era un noi doncs, no massa agraciat no? I apuntava al nostre tècnic, el Carlesca potser en comptes de cavall portava burro <laughs> i podria ser, podria ser però tu creus que un burro s'enfrontaria a un drac només amb el seu somriure brillant i, i, I la el, seva tuf i la seva tuf coloniada doncs pues pot ser ets, quan estàs enamorat fas moltes xorrades i, I això que t'atreveixes a fer altres coses perquè per la teva enamorada dius jo, jo mai m'he pagat amb un home no? però o sigui que et diu el teu nòvio és que jo mai m'he barallat amb ningú però per tu però igualment et semblaria sexy perquè tot et sembla sexy fins aquell soroll escarós que fa quan menja que dius, em sembla sexy com que trigui una rosa plena de, de sang empastifada sí. i, sexy. que doncs, sexy, no, a mi em portes una rosa plena de sang del drac i pensaré, I guarda, mareixes, no guarrada no, no, no, no, no la vull però clar, és l'amor és l'amor, i és el que té, i, i gairebé tot és sexy. És I que, I que porta la camisa mitja dins, mig mitja... no. Escolta... Que sexy. Que sexy, que descuidat. Hem de buscar excuses per trobar-nos quan estem enamorats. Per tu, sí. Sempre, qualsevol excusa val, però és essencial que ens veiem ara mateix. <ríe> és essencial. <ríe> és molt important. Mm, tinc una veïna que avui està intentant, doncs, trobar un drac per veure, per veure si, si, la si se la volen menjar i ve el príncep d'Espanya. Jo ja l'he dit, dic, no seria el mateix perquè... I, i a més el tenim molt ocupat. Amb, el tenim ocupat. Està punt de, de donar, de, doncs bé, d'arribar doncs a una nova infanta aquí a Espanya, per tant, doncs la Letícia el té un amic ocupat, eh? Clar, i és que jo ja l'he dit, dic, és que avui en dia els prínceps no van a buscar princeses sinó periodistes, i és per això que nosaltres estem aquí, esperant el I nostre que... príncep. Exacte. La cosa funciona així. Clar. És el nou mite, o sigui, ja Sant Jordi doncs funcionava d'aquella manera, les prínceses eren prínceses i els prínceps anaven a, a buscar prínceses, però és que ara hem evolucionat, la cosa és així. No vull acabar sense donar el síndrome inequànon de que estem enamorats, és el síndrome penja tu no penja tu. <laughs> però porto tot el dia pensant en com carai, perquè això és evident que és genètic, perquè ningú t'ho ensenya, però en aquell moment que, açur, que estàs enamorat et així i ningú t'ho dit que ho has de fer. I, i llavors per tant, que penjo de veritat, eh? Sí, sí, no, no, Penja sí, sí, sí, penja't tu, penja't tu, penja penja penja tu. tu. Però bé, això, si dic, si sí, és genètic, com es manifestava aquest gen a l'època de Sant Jordi? I pensant-hi, pensant-hi, he arribat a la conclusió que anaven amb pergamins. Anaven en pergamins. Era, um, pots escriure tu l'últim no, no, no, escriu-lo tu, escriu-lo tu, tu. tu, i al final era, va, l'escriuem tots dos a l'hora. <ríe> però, però Però ara aquí hi ha un apunt molt important, que és que si llavors després de 3 hores de dir no penjat tu, no penjat tu, se t'acut penjar, com que, com que et sents culpable, tornem. tornes a trucar per dir he penjat però no, eh? Sí, és veritat. I llavors tornem-hi. Va, pengem tots dos a l'hora. <ríe> jo no he penjat, jo tampoc. Que bonic. Efectivament, l'amor és molt bonic però ens fa una mica tontos. Una mica tontos, Sant Jordi, el dia de la mort també aquí a Catalunya. El dia de Sant Jordi vull que em facis un regal les estrelles i les aigües de la mar També vull que em construeixis una casa de cristals Estimes de veritat És un culleret De llunes Amb reflexos